Hej och välkomna till Öppetyskgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag... Fredde. Och Henrik. Ja, välkomna! Okay. Idag är vi en man mer i alla fall, Fredde. Ja. Jag sitter och håller låda helt ensam i alla fall. Ja, det är ju skett. Det är bra för idag har vi ganska så... Ämne som uppmuntrar till ganska mycket nörderier och eh, djupegrävningar och så. Och då passade det var lite fler. Ja, absolut. Det känns skönt. Eh, dagens ämne kommer att handla om fiktiva världar och vilka vi egentligen skulle vilja vara i om vi finger eller inte vilka världar vi vill vara i. Men först så skulle jag bara vilja dyka tillbaka i ett ämne som vi pratade om för ett tag sedan, Nämligen Star Wars episod 7. Man är väl Jag tror man är i stort sett färdig Med inspelningen Och Det börjar läcka lite Information om vad Star Wars Episode 7 kommer handla om Och du, när vi började prata här innan Vi började på inspelning på riktigt Så sa du Fred att J.J. Abrams Är ganska så duktig på att läcka Välvald information också För att hypa filmen Men En sak som vi pratar om Sist var att vi ville se ett smutsigt Star Wars och eh, nu har det då läckt ut concept art och en del av den här eh, bilden man kan se. Det känns nästan som att de är tagna ifrån eh, alltså i själva inspelningen i sig eller en sån här förhandsversion av CGI eller någonting i den stilen som man kommer att få se. Och det ser ut som att vara ganska så. Smutsigt Och ett, ett, ett, en galax På dekis helt enkelt Och det känns inte riktigt heller som att Imperiet är helt borta Det strosar runt um, I alla fall kan man se på de här bilderna Stormtroopers det, Man ser TIE Fighters um, Vad tror ni Var vi på rätt spår när vi spekulerade För ett tag sedan ja Man kan ju hoppas i alla fall. Bilderna ser lite lovande ut, fast det är klart. Konceptart kan det avvika mycket från den färdiga bruxen sen. Men, äh, men man ser också, äh, ja, Imperiet är givetvis också en del, mycket på Dekis. ser ju störtade TIE Fighters och AT Walkers och liknande så också. Så, äh, ju ja, ligger det väl ner men någonstans tycker jag så bakom. <här> mm. mm -hmm. Liksom ruinerna av Imperiet och så. Ja, man, får, men, man. Det, det verkar jo. som att vi inte Kommer ifrån Tatooine heller <laughs> <laughs> <laughs> Det känns som att vi måste börja Varje ny trilogi I den här på Tatooine på något sätt Det är märkligt Jo men det är, det är, det är en det är dry heat <laughs> Ja precis <laughs> Det är ju, det, du menar att det är en, det är en bättre värme än den här fuktiga värmen alltså. Ja, precis. Ja. <laughs> det är väldigt bra för att ge upphov till huvudkaraktären verkar det som. Ja, ja ja det, det är så den här hjälteskola att ta in, verkar det som. Um, I vilket fall som helst så um, jag har häckat en hel del på de här sidorna som, som spekulerar och, och skickar ut information hela tiden. Och uh, det, den senaste spekulationerna som man kan se verkar som att det Filmen i sig ska handla om, eh, ta börja med de nya unga karaktärerna. Och, eh, men sedan någonstans på vägen så kommer man att träffa en gammal välbekant, ärrad smugglare som ska få mer eller mindre huvudrollen i, i resten av den här filmen. Eh, och det är antagligen då kan vi ju misstänka Hans Solo. Eller det, det sägs på flera ställen rakt ut också. Att det här är Han Solos film. Um, så det verkar ju lite som att Leia, Luke och de här, de, de har splittrats på något sätt. Det känns inte som att man riktigt fick igång... Um, uh, alltså, de, Rebellerna kom inte riktigt igång med, med, med en ny världsordning efter uh, att... Uh, dödstjärnan förstördes en andra gång. Nej, de var helt enkelt för dåliga på att piska folk på plats. <laughs> precis. Som imperiet var då mm. innan de tog bort dem. Mm. Mm. Det har ju också funnits lite spekulation om att, att episod 7 skulle från början då ha egentligen handlat om äh, äh, mer eller mindre, The Search for Luke Skywalker att Luke Skywalker är bort och det känns fortfarande vara, kunna vara en del av själva storyn och tittar man på de här bilderna så ser man framförallt en kvinnlig karaktär som har en ljussabel, en blå ljussabel och vi vet ju George Lucas regler om att det är blå, gröna, gula och egentligen allt utom rött det är de goda jedis Um, och det, tittar man då på vad um, Mark Hamill har spelat in Så han spelat in på Skellig Islands I um, Jag tror det är Irland Om jag inte minns mig helt fel um, Och där har han Och um, uh, Ska vi se vad hon heter Jag kommer inte knappt ihåg det Daisy någonting heter hon uh, Skådespelerskan Daisy Ridley de två har varit där och spelat in. Och då kan man inte... Jag spekulerar fritt och säger att det kommer vara slutet av episod 7, när hon till slut hittar Luke Skywalker. För att kanske till slut få äm, träning som, som Jedi. Och äm, kanske är det så att, att Luke har undvikit äm, att, att föra Jedi-konsten vidare Just för att han kanske inte är riktigt 100% säker på att, att eh, Om han skulle falla över Till den mörka sidan Vad vet vi? V vad tror ni? Ja, det är mycket möjligt Att han är, jag var alldeles för rädd För att upprepa Obi-Wans misstag Så Att tro att han kunde uppfostra en, en Jedi man misslyckas fullständigt Så Jo, men andra sidan så har han blivit frestad en gång tidigare. Ja, utan sin, sin far. Han har ju hela tiden försökt få över honom men han har bara vägrat. Mm. Och det tyder väl på rätt så stark karaktär. Men, men man kan ju misslyckas mis, med en träning kan man ju ja, göra naturligtvis. Tittar man alltså på, på episod 1-3 så ser vi ju där att träning för att bli en Jedi. Det är ett livsåtagande. och Någonting som du börjar när du är riktigt, riktigt, riktigt ung. Um, Luke Skywalker påbörjar sin träning till Jedi när han är någonstans runt 25. Ja, hon borde nästan ha varit. Ja, och, och, och, och tränar egentligen inte så långt och så länge eh, tills den tiden när han besegrar sin, sin far. Och eh, då indirekt också eh, kejsaren kan man väl kanske spekulera att han är ovanligt som son till Anakin Skywalker, ovanligt kunnig och adaptiv för att använda kraften, men ändå så är han ju inte på långa vägar den mästare som Obi-Wan var till exempel eller Yoda för den delen så kan man ju förstå kanske att vem skulle vilja träna andra då? <laughs> Precis. Ja, jo, jo, nej, men sen så han ju, han blev, han blev ju tränad av jordar bland annat. Mm. Eh, och han kanske känner det att han är inte lika duktig också. Så han kanske därför han har dragit sig undan för att han ska kunna lära sig mer om kraften, om, om mm. hela det. Mm. Den, det är kanske därför han försvann. De skulle lära sig mer, bli bättre Ja, alltså kollar man på bilder På Skellig Islands eh, Och särskilt då den här Ön som heter Skellig Michaels det, eller Great Skellig så, så är det en typisk plats För en eremit kan jag säga Så att eh, det ligger nära till hans Och, och tänker sig att Luke har, har dragit sig tillbaka Till någon avlägsen eh, Planet Kanske en, en del utav det gubbar. Vem vet mm mer tillägga <snar> för Nej, han kanske helt enkelt kom till slutsatsen att galaxen kanske skulle klara sig bättre utan Chiraj. Det är också en möjlighet. Mm. Det är med Force till Bartill. <skrär> ja, precis. <skratt> Nej, vi som aldrig så trevligt Ja, ungefär det, det är därför man brukar säga att en av de största problemen är När man ska spela rollspel i, i Star Wars-världen Är att ska man ha med Jedis eller inte? <laughs> och i så fall, om man är Jedis Då, då får fan alla i gruppen vara Jedis För annars blir det inte rättvist Ja, eller som paladiner i det, och det är... Ja, exakt ja. <laughs> Ungefär samma jag tror vi lämnar Star Wars där Och går över på kvällens riktiga huvudämne istället Som sagt, som jag sa innan Vi ska prata om fiktiva världar Och det kan ju vara spännande, skrämmande, förbluffande och roliga Men Och, och vi upplever dem genom böcker Dataspel, filmer, tv, rollspel Eller serie på säkert avstånd I våra trygga hemma miljö men ibland kan en värld vara så spännande att vi önskar att vi kunde kliva in i den. Och andra gånger är vi glada att det just bara är en fantasi. Så vilka fantasivärdar skulle vi vilja vakna upp i imorgon? Och vilka världar skulle vi helst bara besöka i våra mardrömmar, om ens det? Ska vi börja med världar som vi tycker låter fantastiskt roliga att vakna upp i? Ehm... <kling> Vilken värld i så fall kanske skulle vi vilja vakna upp i där vi inte där vi är vanliga människor i så fall. V vad säger ni? Henke, har du något, någon drömvärld? Ja, den ultimata verkligheten så att säga. Ja. Det är ju det är ju <laughs> Okej. Okay. Ja, men tänk ja. efter själv. Du behöver inte tjäna några pengar. <laughs> Vahe? Vahe? Nej. Nej. Du, du får du utbildar dig och sen skjuter du ditt jobb och sen håller du det ändå bra. I Star Trek-världen i alla fall, i de senare århundrarna så finns det, ja. i, de har utrotat fattigdom. Ja, precis. och med att replikera precis allting man behöver så ja. finns det inte längre behov av personlig kapital. Precis. Och sen tycker jag det känns lite spännande om man då är med i Starfleet exempelvis. Och, och besöka andra världar Det kan ju vara en väldigt muntlig tillställning Jag vet inte det, alltså ärligt talat För om du, om du tänker efter Och du kollat på alla tv-serier så, så, så fort de ska uh, Bima ner sig till en värld Så tar de med ett, två, tre stycken underofficerare Och de överlever aldrig Nej, precis Man, man, man, måste, man måste vara med i undertexten Ja Okej, okay, man måste är... vara med i undertexten <laughs> det Är man inte med det är det <laughs> Ja. Men, alltså, ja, jag skulle kunna tänka på någon så, så, så pass obetydlig Att det inte ens skulle vara tänkbar att, äh, att få följa med på någon sån här äh, Mission i så fall ja, Just det, crewman i, i, eller, så, ja, Precis, crewman in red shirt Ja, precis ja. Nej men så, så, så, så, själva, själva världsordningen då för, som, som människa, för det var ju det vi pratade om. visst. Ja, eh, känns ju verkligen tilltalande egentligen. Eh, du har all, de flesta sjukdomar, cancer, eh, diabetes, eh, ja, allting sånt är ju borta. Mm. Eh, sjukvården har kommit fantastiskt långt och sen är det där att du, ja, du behöver ingenting. Du behöver liksom inte, du, du ja, för, för egen vinning, det är ju mm. inte driv, drivkraften längre. Nej. Ja, ah, jag kan nog faktiskt hålla med dig. Det, det låter ju väldigt trevligt, att göra det ju. Mm. Det var faktiskt mitt svar också. Ah! <laughs> jag gick här när jag svarade. Det är fler också. Men, äh, jo, jag har fler också, men det, äh, det här är det ultimata. Det, det är verkligen det ultimata. I alla fall om man är i den ursprungliga tidslinjen. Ja. Och då ganska långt in i framtiden då de flesta av de stora hoten är undanröjda. Borg, Dominion och liknande mm. Men i äh, den nya J.J. Abrams tidslinjen Så kan det i och för sig skita sig rätt rejält Samtidigt om <laughs> <laughs> man råkar vara Vulcan Eller <clears throat> Ja <Jo. laughs> <laughs> det, det, det gick inte så bra <laughs> hey. Oj då, Oops. hela vår hemvärld mm. gick åt helvete här Ja, mm. ja. <clears throat> Utropningsskotad ras okay. mm. no. Intressant mm. <laughs> Ja Precis <laughs> Okej, okay. men, men vad var ja, din tvåa då, Fredde I så fall. Om vi inte har mer att säga om Star Trek, vill säga. Som är positivt. Äh, på andra sidan så har vi också, för att hålla sig vi kan köra en segway från vår introduktion här. Alltså, vi har ju Star Wars-universumet också. Precis. Det är mycket farligare i för sig, men det kan vara rätt så spännande även för de som inte har Jedi-krafter. Det beror också i och sig på vilken tidsålder det är och var man någonstans man är. är kan inte så kul att vara en stormtrooper på Death Star under Battle of Yavin exempelvis. men, <laughs> men <laughs> <laughs> Nej, exempelvis inte. Nej. Jag skulle säga att ännu värre är ju den totala förnedringen på Battle of Endor. När du Nej. alltså så små tusar tussar till, och anfaller dig och slår ner dig med... Stenar. Stenar Och du kan verkligen Stenar. fråga sig, Herregud har jag, har jag gjort alltså gröntjänst För det här ja. <laughs> Men det här borta var En smugglare Ute på Imperiets kant Eller Eller rent av Bo i den äldre den Gamla republiken också Säkert att det är ja. var lite mer är in, Innan Imperiets eh, Klor Sattes i hela men, Ja eh, men det, men det var spännande Kan man säga Ja Mm. Eller, ja, bara, bara bo till exempel på um, uh, Coruscant, till exempel, under den, uh, den, gamla, äh, den gamla republiken. Det, det skulle vara rätt kul, tror jag nog. Mm. Jaha. Mm. Men det är som att säga, det är, det är lite mer farligare och um, har du otur så, så föds du på någon uh, planet i, i den ytterranden och sen så uh, blir du... Uh, Eh, Shanghai och eh, såld som slav till någon hatt på Tatooine, eller någonting i den här stilen. Precis. Spring runt i ledigekinje. och... <laughs> ja. Du ja. har inte roligt längre. Det är rätt så jävla kul. <laughs> Allt beror på omständigheter. <laughs> <Ja. clears throat> Men eh, har du eh, någonting då, Andreas? Ja. Jag tror att det inte har kommit bort från rymdtema lite. Ja, det, det gör vi definitivt i så fall. För att jag. Eh, jag delar faktiskt värd med, med Basse fick jag reda på för han skickade ett, ett sms precis innan vi skulle börja spela in och sa att han skulle kunna vara med men då sa han nämligen att äh, han skulle tycka att det var rätt kul att vakna upp i Enkmore Park äh, på Discworld och det var faktiskt också min tanke äh, för, för även om det är, är skitigt och, och kanske du kan gå en ondbord eh, död till mötes så är du ganska säker på att du kommer ha ett, ett ganska så kul namn eh, som eh, dålig lukt eh, sumpsocka eller något sånt där mm. <laughs> eller någonting eh, och sen så, så för mig så känns disco den är ändå ganska så den är ganska så glad och positiv i världen då eh, Eh, saker och ting eh, har ändå sin ordning och sin plats och eh, eh, rättskaffens människor lyckas ändå och, och, och eh, det goda vinner på något sätt ändå till slut och sen ändå bara den, den idén att ska man då vika härdan så får man ju till slut ändå träffa döden och eh, få höra någon vits ifrån honom. Alltså han, han säger något roligt innan man passerar iväg till vilken verklighet eh, efter livet man nu eh, tror på. Mm. Man kanske blir lundmördad men man får minst en kvitto på det. Ja, precis. <laughs> <laughs> Uh, ja, vet inte. Skulle jag bo i Discworld-världen så skulle jag vilja, inte vilja bo i ankh park just i alla fall. Utan skulle helst vilja befinna mig så långt ifrån Ansin University som bara möjligt. No. Men, uh... Nej, men alltså bo i Lanker till exempel uh, skulle vara rätt trevligt tror jag ändå. Det är lite bekymmersfritt så. Ja, möjligt. Ja, möjligt. <laughs> kanske. kanske. Men, men man skulle inte ha en tråkig dag, det är jag rätt säker. Nej, man det... Ingen har ett tråkigt liv i, på Discworld. Uh, ja, det, man undviker. Ibland är det roligt bara se på andra som. Uh, för det händer absurda saker på. Man vill slippa ha det tråkigt. Men. Uh, var det någon uh, som funderade på? Uh, Phoenix Wright-spelen. Och nu borde Basta varit här också, för han skulle veta vad jag pratar om. Jaha, vi vet ingenting, uh, så du får förklara. <laughs> Phoenix Wright-serien som är en uh, serie med uh, rättegångsspel egentligen, när man spelar advokat. Ja, men då vet uh, jag uh, Och ska skydda en, någon of, of, oftast de ett mordfall som de uh, <skratt> nästan alltid visar sig vara oskyldiga av. Uh, det är bara att det brukar vara ganska så absurda fall egentligen. Så... Uh, Befaller man sig i Phoenix Wright-värld uh, så, så vore det ganska intressant att varje dag besöka med här röttegångarna helt enkelt och vara i publiken där för att uh, se vad uh, det för sjuka saker som inträffar. Exempelvis uh, lyssna, uh, lyssna på det här vittnet som kan en uh, clownspöke för att berätta hur den där uh, mimaren mördade offret med hjälp av sin zombiehamster. Okej! Uh. <laughs> Ay, objekt! <laughs> det blir minst en aldrig tråkigt. Och där sitter man eh, oavsett för det sin egen säkerhet. <laughs> ja, jo, det är så att det kostar Om man inte själv eh, blir anklagad för att de hörde någon. <laughs> <laughs> Nej, det är ju sant. Ja, det Ja, det som sagt. Åminstone att få gå och titta på de här intressanta. Eh, eller läsa om dem i tidningen. Så här, oh, vad idag? Och, och, och kunna rycka på axlarna och säga ja, ja, ja, ja. <skratt> <skratt> Hade du någon, någon annan något annat alternativ där? hänke till um, tänkbar uh, värld att vara ja. um, Andra var ju Star Wars då. Ja, okej. Okay. <skratt> ja. uh, det var faktiskt min ju... andra också. Ja, precis. Men sen har ju jag då de världarna. Uh, man kan ju nästan slå ihop dem dd och eh, det världen, sågar ringen. Eh, världen, sen är det ju ja. frågan, sågar om ringen, vilken tidsperiod? Eh, om du förstår mm -hmm. i hela det upplägget om det är innan allting händer eller om det är under eller efter eller ja. Det finns ju lite mycket där och inte kan Och det inte det och det. För min del skulle det inte spela någon roll var jag bodde i tag om ringen. Frångårdningens värld mm. Eller vilken tid menar jag Bara jag bodde i The Shire ja. Var också på väg att säga liksom mm. att i, Ett liv i The Shire I fylke där det absolut inte händer någonting <laughs> ja, Man äter sex måltider om dagen Och äh, typen sig tiden med att äh, Dricka olika sorters öl Och äh, röka pipa <laughs> Precis Och uppenbarligen föröka sig För att de verkar ha många barn också Ja, de lever länge också. Ja, dessutom. Mm. De lever till typ 120 minst den, mm. så... Ja, så det, det var det fullt tänkbart. Absolut. Som, det, när det, äh, kriget om ringen var som värst så märkte de ingenting där. Så, nej, nej, nej. De var ingen aning om vad som hände. Mm. Nej, men det, det enda, det enda liksom omvälvande som händer det är när Merry, Pippin och, och Frodo och Sam kommer tillbaka. Mm. Precis. Egentligen. Ja, men då ska, vi, då, då ska man ju då titta på naturligtvis på eh, filmslutet eller bokslutet. Ja, jo. Eh, ja, vid bokslutet så är det ju skit det också. Mm. Ja, det är det. Ja, naturligtvis. Och sen kommer Meryl och Pippin då som har åkt äntvatten och är mycket, mycket större än alla andra. Mm. Och först är det piska skit under dem som är där och, och, och är dumma. Uh, uh, det är omtung i boken, har jag fått ja, Som har ja. kommit dit och uh, jävlat. Ja, det, det, är, det är ju, ju omtung och uh, Sarban. Så det. Ja, uh, oh, det kan jag ha med då. De, de, de kastar ut dem där i eller fall uh, Jag får att Sarban får en dolk i sig eller något sånt där. Det är jättelänge sedan jag läste den här. Uh, har du på det. Nej, jag väl länge sedan <laughs> Ja, det får man ju i, bo, i, i filmen. Ja. Det. det senaste uppdateringen jag har på det, då, då lyssnade jag genom eh, Sveriges radios dramatisering och den är inte att lita på i alla eh, hörn och kanter heller. Nej. Men den är bra. Mm. Eh, ja, nej, men, men det, de världarna kan ju faktiskt vara lite spännande ju också. Mm. Eh, beroende på var man är och vad man gör. Mm. Så ja. Ja, det finns det aspekter även på D&D världen och sånt. Ja, ja. ja. Man, man kan träffa på både den ena och andra som man kanske inte vill, men eh, andra kan ju vara riktigt trevliga att träffa mm. på också. Ja, jag, jag funderade också på typ någon Dungeons and Dragons värld som Forgotten Realms eller någonting i den stilen. Men så kommer jag att tänka på mm. att om jag skulle vara en vanlig bondlök så där. Utgår ifrån vad man själv har växt upp på, ute på vischan i, något, i något, det hade ju blivit någon större by eller någonting i den stilen. Men. Så länge man håller sig inom byn så, så, så är det ju rätt okej. Okay. Fast. Eller ja, ja. Fast det kanske är hårt arbete och skitigt och sådär. Så, där, så att det, det är som vilken värld som helst. Så sätt. Och sen kan du inte riktigt lita på, kommer jag på sen, att även om det finns magi och du kan bli resurrected och så vidare. Så det är ju på något sätt bara förunnat för de rika äventyrarna eller någonting i den stilen då. Så det lägger ju, ja, ju inte hända för den här lilla bonlöken att det kommer någon Och lägger cure på honom Så att han slipper ha, ha lungcancer Eller någonting i den stilen ja, ja. Eller stå ja precis ja. Och, och dessutom om man då skulle vilja gå ut i skogen Och plocka bär Så blir man mm. uppätten utav någon owlbear Och då kände jag att, nej, ja, ja, nej, jag vet inte Möjligtvis då, om man, om man liksom så här, ah, men it, jag, jag går ut och blir äventyrare Då då har du ju minst en chansen Där kan man väl ändå säga att det är väl positivt med sån värde att alla har ju chansen Att alla kan kasta saker och ting eh, Bakom sig Slänga iväg högrepen Och sen säga nej, nu ska jag försöka göra någonting i mitt liv Och bli någonting du, Då klassar jag, Nu är en warrior Ja, lätt. ja precis. lätt var 20 år Det var lätt Ja Ja, Som, precis, ja, men, ja, precis. Så är det också, som sagt, var man är. Du nämnde Forgotten realms, så vad händer mm. om man... Är, är just i staden Sigil eller något? Ja, ja, ja, jo. Det är kanske lite mer äh, speciellt. Det, det, det skulle ju det kanske vara en spännande värld att, att äh, till exempel... Det är heller chockigt. Nej. nej, nej, det blir det ju inte. Och, du gick in i en grän och helt plötsligt så blev du ivägskickad till de sju helvetena eller sånt där. Eller Nine Hells. Mm. Bara, opsans, Jävla. <laughs> Jag ska bara bygga en liten altare till, till Lady of Pain här. Du, du, <laughs> ja, precis. Oj, vad är jag nu? Hon kommer att hälsa på mig, vad trevligt. <laughs> ja. oh, nu är jag i en stor äh, labyrint. Här hittar jag aldrig från. Nej, fan. Okay. <laughs> ja, det är väl en kanske en, en intressant värld. Möjligtvis äh, i, i Planescape då. Men... Äh, Också, också väldigt farlig och mm. uh, det här var kul att göra ett litet besök, så att säga. Turista lite i den. Short turista. Bara <laughs> uh. man att ta rätt dörr tillbaka. Ja, jo. En, en, en värld som jag ändå skulle vilja faktiskt hade tyckt var hyggligt intressant, det är eh, faktiskt eh, Harry Potters eh, magivärd. Eh, tolkarnas värld. <skratt> mestadels därför att eh, du kan ju lösa allting med, med, med trolldom um, har du skete sig på uppkörningen när du skulle ta kökrotet så kan du lägga en konfundusspel eh, på eh, kökrottsläran så han glömmer bort att du misslyckades uh, <skratt> och du, alltså, du behöver aldrig fundera på här, mat eller någonting i den stilen för det, det kan du trolla fram och du, du fixar disken och så vidare och det finns massa intressanta och jättebra Uh, uh, prylar. Och sen kan du ha porträtt hemma på gamla döda personer som du kan prata med, precis som att de bor vid livet och fråga om råd och sådana saker. Uh, men sen framförallt så är ju Harry Potter-världen jä, ganska så jämlik mellan könen. Uh, det, det är ingenting, alltså är du en tolkar eller en häxa så har du lika förutsättningar uh, att lyckas. Och det finns liksom ingen... Uh, det är jämfördelat på arbete och sådana saker och om du vill jobba som häxa eller tolka resten av ditt liv. Fast det finns fortfarande klassskillnader även där. Ja, det finns ju motsättningar och så vidare. Det gör det ju. Intriger, motsättningar, klassskillnader, fördomar. Ja, det finns ja det är mycket... ja, det är, som är den världen, helt enkelt. ja ju det, det är ju en det på något sätt till våra egna men eh, den är ändå ganska så är ändå hoppfull, så att säga efter, mm. efter att eh, Harry Potter besegrat Lord Voldemort så eh, spoilers ja. oh! Nej! <laughs> Om ni möjligtvis har undvikit Både filmer och böcker Och allmän fandom rakt över Hela jävla internet så under en sten i 20 år Ja, ja precis Too mm. bad Så äh, ja äh. Voldemort biter det sura äpplet till slut Ja, Det är fullt tänkbart Att han biter det sura äpplet Ja, det det. ja, jag tänkte ja, men ska vi lämna alla happy thoughts men, nu? Det hade ja. varit lite anti om man inte gjorde det. För varenda film bygger ju upp på att han ska bit i det sura äpplet och sen om man inte hade gjort det i den sista filmen. Ja. Det hade varit Nä. lite anti-klimax. <laughs> lite. Ja, precis va. Nej, dör, så då. Ja. Aha. Haha, ja, det blir det onda världen Ja, fuck you. Jo ja, precis. Det säga I'm sorry. Ja. <laughs> uh. Oops. <laughs> Okej <Okay>, då. <laughs> ja, ja. Och så då till det tänks på. Ja, <laughs> tack så mycket. jo, jag tänkte att vi skulle lämna alla de här happy happy happy thoughts och gå ut på där, de där världarna som vi absolut inte skulle vilja vara i. Oh, the evil evil evil. Ja, eller bara allmänt ja, otrevligt överhuvudtaget ja Vi börjar med Henke igen här Du, du inledde så mm. bra med Star Trek Ja den, den, den absolut som jag då För det var ju det vi skulle då Som den lilla människan man är mm. Den absolut värsta världen Jag skulle kunna tänka mig Det är ju vintervärd. Vintervärld mm. Det är nog rätt jävligt <laughs> Ja <laughs> Jag tror inte man hade överlevt så jävla länge då Jag tror inte Nej. Uh, allting är fruset. Alltså hela jorden mer eller mindre är en frysen yta. Det finns skyddsrum på vissa ställen som fortfarande drift. Underjordiska, uh, vad ska man säga, kärnreaktorer eventuellt som kanske går några år till om man har tur. Men försök odla något. Mm. Uh, ja, det, den, den världen kan ju kännas rätt så jobbig. Ja. Den där typiska falloutvärdna liknande ja. Alla, allting är i princip som <laughs> <egentligen. laughs> ja. är apokalyptiskt Egentligen Ja. även zombieapokalypser och andra all, sådana. Ja, men det så. kan man åtminstone klara sig du Ja, i för sig. Det är känna upp på något värre. Ja. Det där, som du säger, det går inte ens att säga något skit eller så Nej, precis. Så, för det är inte någonting ingenting utan att får ju se massa så rads eller något sådant Nej. <laughs> Jag skulle nog inte överleva så Nej. nej. nej. Det, det enda Det enda hyggligt positiva Världen i så fall när du pratar postapokalyps Det är ju antingen Waterworld det Där överlever du ju ändå Det mm. finns ju ingen radioaktivitet eller någonting I den stilen, kanske bara stora jävla Havsmonster som kanske käka upp den möjligtvis mm, ja. och Har och man någonting att, att flyta på Ja precis, om <laughs> man bara flyter Så går det bra <laughs> ja, Eller möjligtvis den postapokalyptiska världen Som finns i, i, i, i The Postman Precis, den har jag också skrivit upp. Det var Ja, sid där. <laughs> För den är den är ju inte där finns det ju ändå samhällen som som som har det bra, om man säger, hela städer. Hon har men... inte det är mer lite mer ENP-värde. Det har inte spännt lika mycket känt på Nej, det, det det känns bara som att samhället har ramlat samman om det är liksom är energikris eller någonting eller som du säger ENP ja, att ja, allting har EMP. slagit ja. All elektronik i botten. Ja, precis så. Ja, man bara man befinner sig i en urlöselfim. Kom på c det s s s s så s ut s s s Kevin. s s s s s s s s s s Ja, fast det var, det var han producerade inte bägge de här filmerna. Var, jo, var det inte typ hans egna projekt liksom så där oh, att det här ska bli så bra. Han känner ju för dem ja. Fifan är roligt. Ja. Och mycket mm. pengar. Ja. Men det, det har gått bättre förn på senare tid. Eh, han har gjort bättre filmer efter det i alla fall. Mm. Ja, men de är inte de är inte helt odugliga gå och titta på. Ja, har... pengar så. Ja, jo. jo det, men, det, det. kan man säga det. De är inte helt odugliga, de är bra. Eh, fast de är inte jättebra. Nej, det, det, det finns nästan nästan sämre i så fall som vad är det den heter? The Day After Tomorrow uh, uh, som ja. och med CGI, va, va, usch, hemska CGI-vargar uh, <laughs> ja. <-dom> <laughs> Fredrik fick utslag <laughs> ja. jag, får, jag, får, jag är allergisk mot dålig CGI i film mm. Så bara det Tänk att vaka upp i en värld Där allting är dåligt sig Ja, det kan ju också vara ett jobbigt det har, har du några andra exempel Förutom postapokalyps Ja, det som är Relevant till våra Sysslor på måndagskvällarna ah. H vilken värld som helst inspirerad av uh, H.P. Lovecrafts verk Egentligen mm. För uh, Det brukar ofta för en vanlig människa Sluta i uh, kommer vansinne Följd av död om du har tur Ja om du har tur, tror var, uh, den stora turen Och vara utredare mm. Mm. Eller vanligt folk också i och för sig i uh, Jo men det var ju precis på uh, Ja Men uh, jag, jag kan hålla med dig Det kan vara rätt jobbigt det finns faktiskt ett undantag där i sig som uh, kan handla på den trevliga sidan och det är Dreamlands Om man kan ta sig dit uh, självmant och kan kontrollera det För uh, de som faktiskt är uh, dreamers i Dreamlands och duktiga på det är bland de mäktigaste som befinner sig där och eh, kan i princip bli odödliga. Ja, dock brukar man oftast få ögonen på sig utav en jävla eh, Ja, så alltså man fasts sliten där. Ja, så alltså man är lite så sådär... Fan. <laughs> <laughs> men, eh, men är man sådär lite halvmedelmåttig sådär så kan man ju drömma sig bort i lagom tid innan man ska dö då och då kan man ju fortsätta att leva i princip fredvigt i, i Dreamlands. Jag tåtepp alltså, går det går att... Eh, det går säkert att komma till något avtal Som säkert ligger inte till egen, en egen nackdel mm, Ja Man går alltså det går så ner med Det går säkert bra <här> Men ja, annars äh, Lovecraft-värder brukar inte vara Allt för Mysiga vare sig, vare sig våran värld eller någon av de andra äh, Realms and Yugoth Eller relays och i undervattnet Eller någonting annat sånt mm. Nej, det, det, det brukar Sluta mm, illa I de flesta fallen faktiskt eh, Jag En eh, av de riktiga Mardrumsvärdena som jag, man absolut inte skulle vilja Vakna upp i Det är, det är faktiskt en, fortfarande en postapokalyptisk postapokalyptisk Värld Men den, den kommer ifrån eh, eh, det är ju egentligen en, en, bara en kort novell, tror jag, utav en författare som heter Harlan Ellison. Eh, och den heter I have no mouth and I must scream. Och det är också ett dataspel mm. eh, där du är en av de få överlevande efter någon typ av storkatastrof. Där en eh, superdator har eh, i stort sett förintat hela mänskligheten. Men eh, låter några människor leva och tortera dem och låter dem inte dö. Ehm, så de får göra en massa sådana här hemska meningslösheter eh, som att eh, leta efter eh, konserverad mat i hur länge som helst. Och sen när de väl kommer eh, hitta den här konserverade maten så, eh, så visar det sig att det är bara damm i konservburkarna. Ehm. Och eh, du kan inte ens försöka ta livet av dig själv för att det förhindra stordatorn. Det, den snuddar på den här Adaptation eh, Clarks 3D-lag eh, 3D då att eh, det teknik eh, är så långt framgången att den, den ter sig som magi mer eller mindre. Eh, <kör> Det, det skulle vara en riktig, riktigt riktig, riktig mardrömsvärld. <laughs> Och vad överlevare i EU. Ja, absolut. Och då, då, då har du verkligen inte en chans på något sätt. Jag har inte läst novellen. Jag har kollat en let's play på spelet. Och spelet är väl lite ljusare än... än än själva originalberättelsen. En rolig detalj är det att författaren själv Harlan Ellison gör rösten som den här superdatorn som kallas AM. Ja. Men för övrigt håller jag med om de flesta postapokalyptiska världar och så vidare. Det är inte så vidare trevligt. Nej. Helt riktigt. Då har vi ju Judge Dredd-träsket med. Oja. så vi har. Det ligger ju samma, kan man säga. Ja... Uh. först kanske lite bättre för vanliga människor Om man inte gör någonting Nej, nej, nej, du rullar den T12 nu Istället för T20, nu åker du in <laughs> ja, <precis. laughs> ja, kan ju vara jobbigt också Men, ja Den är till sig väl Något mildrande I omständigheterna Om man då lever i någon av de stora städerna mm. Som fortfarande finns på Ja, det är ju inte vi trevliga De här megacities heller Som det hela bostadskomplexet är mer eller mindre en liten egen värld Nej, precis Men, mm. Men så har vi någon, någon, någon värld som är fullständigt eh, vansinnig som skulle faktiskt också vara lite rolig fast ändå jävligt konstig är det, det är väl paranoia? Ja, det, jag skulle komma till den också mm, Jag tänkte på den också Uh, nej, det är inte vidare trevligt att helt plötsligt vakna en morgon Och sen så blir man kallad till ett ett, ett, ett, ett ett rum någonstans Som man inte vet var den finns Och sen kommer hela hela dagen Kommer gå ut på att man Kommer bli förhindrad att nå det här rummet Plus att de människorna som man ska försöka samarbeta med Kommer att försöka förhindra Att man kommer till det rummet Ja, precis och allting är byråkrati i en absurdom. Ja, hel del computer. Hel del computer. Ja, nej, det finns värda. Mm. Men sen är det en värld som jag lite funderar på. För, för det, Avatar vet vi ju den filmen, den filmen världen, och det, det är ju den månen tror jag det var. Mm. Pandora var vad den heter men där säger de ju bara att jorden är inte riktigt bra längre jag vet inte riktigt hur illa ställt det är med jorden egentligen I den världen hade varit lite, lite rolig att utforska med bara för att man inte vet vad det är mm, ja, ju. hur det ser ut i och man att de är så långt ut och letar grejer Ja det, är lite, ja, det är ju som sagt det är intressant att veta. Bara, bara för, också så här, Vi kan turista lite i den världen bara för att få reda på hur det egentligen ligger till. Mm. <laughs> Precis. Mm. Men en värld som jag är lite så här från och till på som jag inte riktigt kan bestämma oss för om, om den är intressant eller inte att, att antingen vara i för att den är bra eller inte var i för att den är dålig det är ähm, mm. äh, världen i Eclipse Face. Ähm, mm. Är du... <clears throat> Det positiva är att du kan Ladda upp ditt ego eh, Och göra backup på ditt ego Så att du har i teorin evigt liv eh, Men å andra sidan så kan du ju råka Bli shanghaiad Du kan råka hamna i cold storage eh, Eller modifierad Eller klonad eh, Och dessutom så lever du hela tiden under Hotet att... Eh, de som en gång har förintat jorden titaner kommer tillbaka och du kan drabbas av virus <laughs> som förstör dig helt enkelt. Så det är en sån där jag vet inte om det, om det är positivt eller negativt Det är någonstans, någonstans mitt emellan, men däremot skulle det kanske vara en väldigt spännande värld att, mm. uh, att leva i. Det skulle definitivt vara Det är så så enkel sak som som döden blir mer än uh... Inconvenience med någonting annat Men det... Ja, jo Sen, sen, sen rent, rent krast så är det ju så att När ens ego, när du sprängs i luften Och sen laddar du upp ditt, din backup Så är det ju en kopia utav dig själv det är liksom, mm. du, du har ju så att Det ego du hade uppladdat och Det dog ju rakt upp och ner Försvann ut mm. i svarta intet Men äh, speltekniskt är det ju kul För att äh, det blir så Ah fan, jag backade ju upp senast Mm det kan ju faktiskt vara trevligt, kanske uh. Uppleva livet som en, Någon av vårt <laughs> Ja, precis <laughs> uh, ja. Eller göra en fork av dig själv Och ladda upp i någon, någon enkelt skal Eller någonting i den stilen att använda Alltså det finns ju det finns ju skoj koncept i det i alla fall och inte de roligaste mm. koncepten är ju den här uh, uh, Brottsorganisationen som består av en enda person Hon har klonat sig själv <laughs> jag tror jag är färdig är det Någon som har något annat Nej inte, inte... Bra och dåliga värda då. Så inte man Bara en normal i alla fall Nej, nej, det, nej. det känns Som att vi har gått igenom rätt så många ändå Ja det är ju absolut mm -hmm. men, men till sist då kanske om man skulle få gå full Monty och vara en, en äh, -cool hjälte i en av de världarna. Um, mm. Och det är nästan så här att jag tror det svaret att är på något sätt ändå att äh, då snackar vi av oss För då är man Jedi. Eller? Äh, antingen Jedi eller Sith. Äh, nej, Star Trek faller ju bort där för det är ju inte det, det individen direkt. Nej. nej. nej, Precis. Så då, då blir det, det är ju ingen hjältevärd. Eh, så det inte är Utan då, då hoppar den ju ner Så då blir det nog Star Wars som kommer Som rittar för dem och så mycket coola grejer Ja eh, Främst egentligen Star Wars av den gamla gamla Rubriken då om man ska köra mm -hmm. eh, Då eh, Femst eh, siffrorna då Var betydligt vanligare och eh, Hade en hel egen eh, Samhälle också för att vara är ju egentligen Fruktansvärt tråkigt <laughs> <Får inte>, Jag <laughs> Får inte ha några känslor Får inte ha några relationer i, över, Överhuvudtaget Nej. Alltså det, Ja, det är mycket roligare att vara i, City i så fall Ja, se eller en bounty eller Något sådant ja. Ett annat alternativ man har Det är Ko Conan typen Ja, mm -hmm. Sagt, den är alla ens fiende framför en och sen eh, till typ kvällarna med eh, Öl och Wenches. Mm. <laughs> ja, precis. Då är vi inne på... Då är man inne på Conan Värld, eller D&D Värld. det så, så. Ja. Ja, D&D Värld i så fall, Dungeons Dragons, så var någon typ eller mm. karaktär level 25 och chosen by uh, vilken gud det nu är som uh, har... Uh, Magi som sin domän som man i princip är odödlig och har levt i säkert 500-600 år och var en riktig jävla äkemagiker och dessutom lite så här cool och eh, skojig och diströ. Det, eh, det skulle vara rätt tilltalande tror jag. Det hade nog passat dig. Ja. <laughs> <laughs> det var lite kul. Jo. Nej, men sen, sen tittar man lite på de här så, och, och det är ju sådana världar, mm. tycker jag. Fallout. Nej. Ah. Ah, det är ingen tilltalande värld direkt så vad hjälte i kanske, men eh, om man inte då gör massor med nyttiga grejer hela tiden men en han ja. Ja. Nej, nej, nej, det faller ju liksom samma sak som i Elder Scrolls Skyrim och de här också. Det är ju samma det, det kanske är ja, jo kanske fast eh... mm. Dungeons and dragons är det verkligen, det har vi verkligen en här nivå, alltså. Då du, mm. du kan gå så långt att du, du mer eller mindre kan utmana gudan och bli en gud själv. Precis. Som kan gå lite hur som helst också. Jo, <laughs> jo. <laughs> men, men alltså det finns ju ingenting som att säga att du kan vara en, en, en bra gud eller en dålig gud. Det spelar ingen Ja, ja vi, vi kanske är nöjda där Ja, ja. det finns vissa anime-serier skulle kunna ta upp, men det är bara jag som har in i det Så det känns att det skulle bara det var jag som rör ut lite så. <laughs> Ja, men man rör inte lite i den kittlen nu om vi har någon minut ja, ja Nej, men bara, kör du vidare där För det, <laughs> det är ju alltid någon ja, Vi är alltid intresserade att veta mer också Så kör hårt för det <laughs> Ja, eh... Dåliga värder finns det gott om i för sig Bland det senaste Attack on Titan Där människorna är fast I en stad med ganska murar För utanför murarna finns det Stora jättar Som bara Mål i livet är att äta upp människor Så det är inte så jättekul Egentligen Men på den roligare sidan Kanske exempelvis Cowboy Bebop Också en rymdserie Lite mer så där västern i rymden, nästan. Ja, uppdrag och hit och dit och olika uppdrag. Ta fast skulle liknande likna så. Allmänt äventyrligt. Skulle kunna polla på ringspänning. Men är det, är det de, de, de mest intressanta du tycker, eller... Nej, bara en, par, en exempel av varje egentligen. Mm. Bara för att täcka upp lite. Ja. Mm. Mm. ja till sjuven och sist så finns det massor av värde, i alla fall. Och det finns både bra och dåliga väder och det finns de här som är halvintressanta och som är helintressanta. och <clears throat> Uh, men den röda tråden på något sätt har, har ändå varit Star Trek och Star Wars Under den här uh, inspelningen tycker jag When I go to space. Yep. <laughs> space It's in space Everything is better in space <laughs> och, <laughs> jag, jag tror det... What's good about it The Big, black and no gravity <laughs> ja, <precis>. <laughs> Jesus <laughs> Men allting är coolare ja. Jo Om det bara rår ljud också <laughs> ja. Ja. ja Med förhoppningen att vi har Inte gjort någon som helst Klokare ikväll Så tror jag vi tackar för oss Och vi hörs igen I nästa avsnitt Ha det så bra allihop, hej då Hej då Hej då Ni har lyssnat på öppet podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken ni har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer om McLeods musik besök incompetech.com. Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens <skratt> <skratt> Hej och vänta bara. Så, nu tar vi. <skratt> <skratt> <skratt> jo, <ja>. vi kör. <skratt> <skratt> papp, papp, papp, papp, papp. Hej och välkomna till.